Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeu cu harul tău. Domne miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea cuvântata, slăbita stăpâna noastră,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 Să ta este în și puterea și slava A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Tu A cucicurlea și vecii vecii nu.